En us convidem a escoltar El cabàs de la Montala Les novetats literàries Les activitats de la biblioteca I els personatges més interessants Un programa quinzenal de Ràdio Sambi Dirigit i presentat per Antoni Acanyo I Jordi Parcerisa Molt bones Molt bones Ràdio Oients, Sant Vicenç de Montal, la 107.4 FM. Benvinguts ah. al cabàs de la Montala. Avui, a Sant Vicenç, els estudis situats al centre cívic Algorc, tenim la presència de la Maite Bonora. Hola. Em he Maite... <ríe> <No. ríe> Hem parlat els dos alhora, eh? Sí. Maite, Perdó. no, perdona'm a mi perquè... Deixa'm que, que t'introdueixi els ah, sí, sí. oients. Maite, Maite ve des de... Ve de és caldenca, caldenca, és viu a Caldes de Montbui, però treballa a Mataró i uh -huh. treballa amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb la llengua. Eh? Uh -huh. Treballes sí. amb, amb, el, amb el Consorci de Normalització Lingüística uh -huh. i, i... El Centre de Normalització Lingüística del Maresme, sí. Això mateix, que ara mateix eh, esteu eh, on record si alguns. Som a Mataró a la plaça dels Bous 35. A la plaça dels Bous 35 a, a l'ançada ha... de la sala Cayes. Això mateix, a la sala uh -huh. de Cabanyes, a tots aquells que tingueu interès en, en, en, en, uh -huh. en practicar el català en ser voluntaris de la llengua uh -huh. i a fer cursos de català també. Sí, poden, poden apropar-se fins allà. Uh -huh. Sí, sí. sí. si no, després també hi ha xarxa comarcal. Hi ha una oficina de català al Masnou, Atellà, els Vilassars, a, a Premià de Dalt, a Premià de Mar, Calella, Pineda, Tordera, i espero no haver-me deixat cap. Santa Susana? No, no hi ha oficina de català en aquests... Hi ha, hi ha pobles on no hi ha oficina de català però hi ha llocs on hi ha una estructura diríem de, del centre de normalització lingüística hi ha una persona que fa cursos que fa correccions que fa el, el voluntariat per parlar de llengua i són nou oficines a tota la, a tota la comarca o sí. uh -huh. sigui sí, el límit el límit ens el una mica el límit físic geogràfica ens el marcaria a la tordera, mm. per entendre'ns. Sí, sí, al nord sí. Més enllà ja, ja hi hauria una altra oficina que seria el de la selva. La... Ah, exacte, Girona, les comarques gironines. Ja sí. ens aniríem a la comarca gironina. Mm -hmm. Sí. Estupendo. Sí. Doncs sí que feu coses, anar aquí en el Consorci de... Mm. de Normalització. Sí, sí, sí. Vols dir que encara hi ha molta feina a fer? Home, i tant. Sí, sí, que n'hi ha i tant sí, sí. Sí ha, eh? Indiscutiblement el català sí. encara continua sent una llengua que necessita que se, se, se n'empenyi l'ús d'alguna manera, es faciliti que, que sigui al carrer, que la gent la conegui que els índexs de, de coneixement i de sobretot d'ús no són gaire bons mm -hmm. ara com ara Tu creus que... Perfència de treballar sí. molt, sí. Encara. No? I ara resulta que estaríem a l'època post-normalització, no?, de, de la... No? Tot el que... Jo sóc de la generació del 75 i, mm -hmm. i, bueno, hem passat una mica la, de, la, de la Petra, oi?, a la, les campanyes aquelles no. i, de, i sí. també ara tot aquest temps d'escoles de, de, normalitzades uh -huh. i mitjans de comunicació i em sobta, eh, tot el que em dius. Veure, la gent no és que no tingui coneixements de la llengua, sinó que, que de vegades el que fa és no fer-la servir. Uh -huh. No és que no sàpiga, no tingui la, la primera matèria presa, sinó que, que l'ús no... Sigui, per, pel que sigui perquè la feina si parla en castellà la família eh, l'entorn social doncs parla en castellà doncs no no, no, fa, no, no fa servir el català que havia pres a l'escola per exemple i això doncs, és tan important com tenir el coneixement de la, de la llengua uh -huh. com saber com funciona des del punt de vista de la, de això, més Purament matemàtic, no? De, de matemàtica de la llengua, sí. Però sí. No. Tu creus que encara, encara ara eh, el, el català és, és minoritari? Mm. En, els, en els àmbits públics, en els àmbits inclús privat, amb, mm. amb, amb, amb, amb, amb el dia a dia, amb, amb sectors, eh, sectors, amb comerços... Eh. Sí. Sí, sí, hi ha, hi ha sectors eh, on, on el català pràcticament no hi entra, per tant cal fer-hi molta feina, i després hi ha aquest costum de, de veure que algú fa pinta de ser de fora, que això és molt relatiu, i per facilitar-li les coses doncs, adreçant-nos-hi adreçant en català i això tampoc... No, ai, en castellà, perdó. I això tampoc no facilita que si l'altra persona vol practicar la llengua per dir, no sé, fins i tot bon dia i poca cosa més, doncs s'ho pugui fer, no?, perquè si ja se li parla doncs, directament en castellà, doncs li posem les coses fàcils perquè aprengui el català. Aquest és un, un defecte i un vici que tenim. Mm. I, sí. i, i m'identifico totalment amb, mm -hmm. amb el que estàs explicant. Mm -hmm. That's... de vegades no cal no? ens entenem encara que l'altre parli en, en castellà per exemple i tu li mantens o sigui l'ajudes uh, si li mantens la llengua perquè facilites uh, que la vagi entenent que la vagi... una altra cosa és que et digui escolta'm és que no t'entenc eh? això ja és diferent però, però si no uh, mantenir una conversa en català facilites que l'altre també això, em pugui anar aprenent també a poc a poc o no oblidi el que ha pogut aprendre uh -huh. perquè en els cursos de català tenim gent d'arreu del món aleshores um, si aquesta gent es troben amb la paret que ja um, per l'aspecte físic ja no no, no t'hi adreces en català o no dius bon dia, per exemple, o un cap de setmana doncs, um, que costa més que, que pugui fer del català amb la seva llengua, no, també. I que tingui les mateixes oportunitats, diríem, amb català que amb qualsevol altra llengua. Sí, escoltant-te, m'adono que som nosaltres qui fem la primera barrera. Sí, sense adonar-nos-en, eh, sovint. Ens sembla que estem fent un favor i que li facilitem les coses perquè, ai, el català és una llengua petitona i ara ja té prou problemes segurament aquesta persona, per, que més li posem el de la llengua no, no, no, no és que no hi hagi bon cor eh? però, però de vegades eh, fent aquesta reflexió eh, li estem fent un, un mal favor diríem. hi ha molta gent que t'ho expressa per exemple a les classes et diuen és que no és que em, parlen, em veuen i em parlen en, en castellà i no puc dir ni bon dia, gairebé no, perquè o, o bé vacilen amb el català que saben i això per fer un favor es canvia de llengua o bé um, veuen que fan pinta d'estrangers, diríem, i ja directament en castellà perquè el català és impossible que l'aprenguin. I avui dia ja no és així perquè hi ha molta gent de la primera immigració que ja està... Uh, completament escolaritzada i el català uh, els saben també bé com, com el castellà vull dir que no, no hi hauria d'haver aquesta no hauríem de fer aquesta reflexió però això ja és I com pel feina Donada aquesta, aquesta situació aquestes barreres uh -huh. imposades i, i alienes com quin, quin, quin consell és, és, eh, quin consell hi ha Ah, ens dones per... Sí, feu-vos voluntaris per la llengua ah. <ríe> he de portar l'aigua al meu moli, com si diguéssim uh, aquesta sí que no. és bona sí. doncs explica'ns això dels voluntaris explica'ns-ho doncs um, es tracta del que col·loquialment es coneix com una parella lingüística, aleshores una persona catalana o parlant uh, que, que, que queda una hora a la setmana amb una persona que està aprenent el català, està aprenent el català encara no té però coneixement de la llengua o li falta una mica de fluidesa i li va molt bé quedar amb una persona doncs això, que, que quedi ella per, per parlar-li en català, durant una hora a la setmana parlar en català i això facilita molt que l'altra persona doncs s'acabi sentint segura i, i no tingui por de, de, de dir ara, a veure, aprovaré de això a veure si ho dic bé, no? Mm -hmm. Perquè l'altra i ja queda amb ella per, per ajudar-la d'alguna manera. Uh -huh. Reteniu el concepte de voluntaris per la llengua. Uh -huh. Reteniu-lo molt ben present, perquè en seguirem parlant ara. Uh -huh. Tot just, uh, tot just uh, Maite, amb, sí. el, amb el teu permís, uh, ens adrecem a, ara a, a, a la llibreria als 7 ciències d'Arenys de, de Mar per poder uh -huh. parlar amb la Montse, Montse Mas. Hola, bon dia. Hola Montse. Hola Montse, com, com va això? Ah, això que deies de ella és del voluntari de la llengua? Sí, dius que tenen, tenen podem fer-ho a, a Sant Vicenç mateix això? Sí, sí, sí, a Sant Vicens mateix. Podeu fer uh, uh, podeu fer de, de voluntaris lingüístics amb gent que dons com necessiti. Sí, sí. Sí? A Sant Vicenç o qualsevol lloc de la comarca, en principi. Per tant, d'opcions per fer de voluntari, és... sí, aquí a Sant Vicenç també. Sí, podríem Sant... fer-ho a Sant Vicenç, a Llavaneres, a Arenys de Mar... Mm, arenys de Mont, sí, sí, sí. I Arenys de Mar, que ens, que ens assenten de la Iurelia i les Ciències? A veure, a Montser, què diuen els Arenys? Què diuen de bo Arenys? I, saps que... no. I com, com funciona la dinàmica del, del, del voluntari? Uh, aquí, aquí has d'adreçar-te, en aquest cas, aquí a Sant Vicenç. Aquí a Sant Vicenç, doncs, a la biblioteca, um, on us atendran molt bé i us explicaran com funciona el programa, podeu omplir una fitxa amb les vostres dades personals, amb el temps de la disponibilitat que teniu Uh, d'hores cada dia i amb això es busca una persona que coincideixi, que tingui la mateixa disponibilitat i que coincideixi aquí Sant Vicenç mm. i amb això doncs fem la parella lingüística O sigui, el, el fet d'omplir la fitxa significa que dones conformitat al, al programa sí, sí, sí, sí sí. que hi vols participar d'alguna manera i ara, hi ha la, la, ara facilitem més les coses perquè hi ha la modalitat presencial i hi ha la virtual. La presencial és una hora uh, a la setmana durant un mínim de deu setmanes. La virtual també, però es fa amb, amb programes de videoconferència com poden ser l'Skype, el Hangouts, uh -huh. el, el Whatsapp que té la videotrucada... Doncs. És, és el mateix, és una hora a la setmana però amb, amb un mitjà electrònic pel mig no, mm -hmm. si no, Escolta, sí, ara que dius això de trucada. vols que fem una trucada a la llibreria a les set ciències Vinga, cap ah, anem cap a, enys, cap a si enys. podem parlar amb la Montse Molt bé. Montse Mas, bon dia Montse no, no m'ascens no, no sé. bueno, no ha... bueno Montse un saludo des d'aquí des, de, des de Sambi Uh, espero que que, que que estigueu tots bé aquí i ja parlarem en, en, en una altra ocasió de... No hi ha problema, no hi ha problema. Fins la propera, Montse. Fins la propera, Montse. Gràcies. Gràcies, bon dia. Bé. Doncs, uh, uh, uh, dius que el, el voluntari pot fer des de, des de casa, fins i tot, mm. amb el Skype i tot això? Sí, sí, sí, sí. S'ha fet, uh, fet difusió del programa, per exemple, arreu del món, a través dels casals catalans de, de l'exterior i també de la Universitat Ramon Llull, gent que està aprenent el català a diferents universitats d'arreu del món, i han començat, uh, d'alguna doncs, uh, manera, a apuntar-s'hi aprenent, gent que està aprenent el català amb diferents indrets del món i busquen persones voluntàries uh, d'aquí que els ajudin, doncs, a catalanoparlants, que els ajudin a millorar el català que han uh -huh. après a l'exterior. Això és una, primer, una primera part del programa, diríem. Um, es va detectar aquesta necessitat i s'ha treballat sobre això, però l'objectiu ara és que qualsevol persona que no té temps o que necessita parlar el català i que li és molt difícil doncs, trobar-se una hora de setmana amb, amb algú físicament doncs, ho pugui fer realment des de casa amb l'ordinador uh -huh. davant que no és el mateix que trobar-se amb una persona de cara a cara, però que bé, si sí. per exemple, pot anar molt bé doncs, això, amb gent que té la gent d'apretada o també pot servir per diferents col·lectius de, de gent amb, amb diversitat funcional, per exemple, gent que, que, que, que no hi veu i que no, li és més difícil de sortir de casa, però en canvi de parlar ho pot fer bé, doncs... doncs doncs és una opció, o gent que... A, a Mataró, per exemple, teníem unes monges que ens van demanar, monges de clausura, de fer el programa voluntariat per la llengua a, a través d'internet. Aleshores no existia aquesta, aquesta modalitat i quan ha existit ja no hem pogut fer-la, tirar-la endavant, que hi farem, però... A, però hi ha, hi ha col·lectius que segur que els hi va molt bé, a la gent que ha discapacitats físics, per exemple, també pot anar molt bé, o, o fins i tot gent de presons, perquè no, també. I tant. Mm. Hi ha molt interessant. Sí aplicar. que és àmpli el ventall del voluntari. Sí, sí, sí. Ah. Uh, per, per tot això que estàs comentant, uh, crec que el, el millor que podem fer mm. és, és, que, és, és adreçar és adreçar els interessats en el voluntariat a, a, a informar-se sobre el, el Consell de Normalització Lingüística uh -huh. que en aquest cas és del Maresme el Centre de Normalització Lingüística sí, del Maresme sí, el sí, Centre de sí. Normalització Lingüística uh -huh. apropar-se a, a la biblioteca a omplir la fitxa de voluntari uh -huh. i, i fins i tot a, a anar personalment a l'oficina de lingüística del de, de, de, de, de qualsevol població d'aquí propera a Sant Vicenç propera, de... com per exemple Arenys de Mar Arenys de Mar, l'Ajuntament o bé uh, uh, Canets, serveis dit, socials doncs? de llavaneres també serveis sí, socials sí uh, uh, a Canet de Mar uh, uh, fem les parelles lingüístiques a través de Plataforma per la Llengua, uh -huh. la secció local també, també us hi podeu adreçar, segur que si aneu a l'Ajuntament doncs també us donen informació de ho porta directament sobre uh -huh. el territori o uh -huh. la població, i si no qualsevol lloc de, de la comarca, a través de Mataró també, Molt bé s'hi pot apuntar directament per internet la pàgina web del programa que és b i aquí poden fer la inscripció telemàtica ens arriba la fitxa i no hi ha problema aviam, aviam, Maite recorda'ns un altre cop b- 3b-xl voluntariat per la llengua .cat molt bé, bé ser aquí hi ha informació del programa i de tot plat. Uh -huh. mm. a mi em, em crida tant l'atenció eh, però sempre hi ha un, hi ha un, un fre que tenim no? que, que et fa que no et decideixis eh. uh -huh. com, com, com diríem a, a aquell que està mínimament interessat i que pot tenir un, un temps uh -huh. per dedicar que no és gaire, que és una hora a la setmana per conèixer gent d'altres cultures uh -huh. i enriquir-se mútuament. Com, com li diríem que, que trenqui el gel? Quin, uh -huh. com, com faríem de trencar-li el uh -huh. <susurra> veure, um, Jo el que dic normalment és que és això, que és una hora a la setmana que de seguida és passada, que normalment es fa més d'una hora perquè la conversa és agradable, coneixes una altra persona que està vivint al mateix poble i per tant ja teniu això en comú i que... Um, això, coneixes una altra persona i, i, i sovint una altra cultura o una altra manera de veure el món, i això també és interessant i, i enriqueix. I, i alhora doncs, doncs això, estàs, fent, estàs ajudant aquesta persona amb la llengua i de vegades amb moltes coses més, perquè si, si estàs parlant en el poble doncs, potser passarà algú i li presentaràs, o si estàs um, col·laborant amb, un, amb alguna entitat d'un poble doncs aniràs, a, a, aniràs amb aquesta persona a l'entitat perquè fan, no sé, una trobada de, de geganters per dir alguna cosa uh -huh. i això um, és um, a l'hora que, que l'ajudes amb el català doncs l'ajudes a, a ser en el poble a, a viure a viure aquí i a conèixer gent del poble. I això és... és la, la llengua sense parlar de la llengua. No I tant! No I tant. Sí. No sé. és, és, és molt atractiu aquest programa que, uh -huh. que veniu realitzant des de, des de fa molt de temps. Uh -huh. Des del 2003 amb poca, amb poca incidència i des del 2007 amb més recursos. Uh -huh. Uh -huh. Des del 2007 amb, amb molta enta. Sí. Sí. Iquin quins reptes et, et marques com a, uh -huh. aquí com a, com a membre del, del, del Consorci?: Els reptes són el creixement, el creixement en, en poblacions on de moment no hi han pogut arribar, seria el cas del Montgat. Eh, i, ui, i potser a Santa Susana, i potser poca cosa més, i mantenir la periodicitat en llocs on, no, on ens és més difícil, com a, a Sant Andreu de Llaveneres, uh -huh. o, bé, i, uh -huh. i créixer, i créixer i arribar a col·lectius on no és fàcil d'arribar, no? uh -huh. de vegades des dels de, de pares i mares d'una escola que poden necessitar puntualment una ajuda per per això, perquè han de, han, volen ajudar els fills a, a fer els deures o, i es troben que no, mm -hmm. no tenen prou coneixement de la llengua com per fer-los aquesta tutoria, no? ajudar-los mm -hmm. a fer els deures, per exemple, i, a, i aquest programa els pot ajudar doncs, a, a, a millorar i a conèixer com funciona no? la, la llengua també i a llançar-se a, mm -hmm. a parlar-hi. Mm. i a Sant Vicenç que podem, ens podem gosar a marcar-nos algun repte enguany vinga, no? <ríe> va va, marcar-nos un repte va, Sant Vicençins xorravins anem, anem, anem a fer una bona, una bona cantera de voluntaris per la llengua ah. que, que a més a més no només ens servirà per aprendre cultures uh, estrangeres uh -huh. que, que ja és molt sinó que a més a més comentes, Maite, que ens permet eh, si estem a, a l'estranger de, uh -huh. de, de, de, de ser voluntaris també a l'estranger uh -huh. sí? des d'aquí fer, voluntari, fer voluntariat amb gent que està arreu del món això quan hi ha, quan hi ha demanda està aprenent el català també és una, una opció interessant a través del, del voluntariat virtual que s'ha posat en marxa el mes de gener es va posar en marxa això... És molt recent encara, però, però... Bueno, però és, un... és una opció també. Sí, és, sí, sí. No, és una bona opció per a tots aquells que, mm. que, que tenen previst a estudiar fora, a les, sí. els nanos de, de, de, de, de, de l'institut que potser marxin d'un Erasmus o mm -hmm. quants més endavant a treballar directament. Mm -hmm. és, és bo saber-ho. Sí, sí, és, un, és una opció interessant. I que encara no sabem tot just comença. per tant, eh, hem d'estudiar les possibilitats de, de, que ten, no? de, de, de treballar-hi i, i de treballar amb gent d'aquí també. Vull dir que no, no sortim no cal sortir de les pròpies de, de l'entorn, dim. Però, però sí sí sí. un triat per la llengua es pot adaptar a moltes coses i a necessitats concretes d un moment determinat que jo què sé. Jo, Arriben un grup de, de dones d'una associació africana de Sant Vicenç, m'ho inventant absolutament, eh? no sé si, si, si existeix o no, no sé si és el cas, però que aquelles dones diuen, no, estem fent un taller de dansa i diuen, i per què no, ara que ja estem agrupades, doncs fem alguna cosa, mm -hmm. aprenem el català, doncs, també amb, amb la persona voluntària amb un grup on una persona voluntària seria, seria possible d'ajudar-los eh, en primera instància a, a conèixer la llengua i a parlar-la una mica també mm -hmm. Ja ho sentiu Sant Vicentins eh, eh, va, feu-vos voluntaris va, passeu pel centre cívic aquí a la planta baixa sí. del centre cívic a, a, a la biblioteca va Portes obertes. Portes obertes, va, anem a parlar, anem, anem a fer ús de la llengua, que per això estem aquí a la ràdio, eh? ja ho sabeu. De alt també, home, no sé si a la ràdio oferirien la possibilitat de venir a fer l'aparella lingüística directament amb, amb un programa o... Ara, ara estem posant algú en un compromís però no <ríe> seria el cas <ríe> però, doncs però escolta, per què no? Uh, fein... Parelles lingüístiques a la ràdio falta, falta faria perquè tenia aquesta creativitat i aquesta faceta que té la Maite que ens ve veure de, dels voluntaris de, del Voluntariat sí. per, la, per la Llengua del Maresme uh -huh. escolta gràcies per, per, per aquesta orientació que ens has donat i, i, i de debò que que, que que li donarem una empanteta des, de, des de la nostra modesta ah, jo us ah, ajudo vinga va, va. Vinga. <ríe> moltes gràcies a vosaltres per la possibilitat d'explicar-me de, a la ràdio d'aquí que és un mitjà important també i que fa poble i això també vol dir que fa llengua. Fa, fa poble, fa llengua. Tu has dit. Fa gràcies, companyia. Maite. Gràcies. Un ple igualment. Ens veiem a la propera. Ràdio Sambi, gràcies. al que vas de la Montala, uh, ens veiem el proper dia i ja ho sabeu, feu ús de la llengua, que per això la tenim. Gràcies i adéu-siau. A reveure, Maite.